Вандлик мовчки мене розглядала. Потім провела долонями по обличчю, ніби й справді витирала плювок. «Вантус!» – гмикнула вона. «Треба ж таке!» – довго думав. Я не відповів. Вона знову розпливлася в неприємній зубастій посмішці. Потім рішуче підвелася і підійшла до однобічного дзеркала. На маленькій сенсорній панелі швидко набрала якусь комбінацію – і поверх дзеркала опустилася непрозора пластикова штора. Над панелю загорівся великий червоний символ перекресленого вуха. Я відключила мікрофони, і, як бачиш, за нами більше не спостерігають. Це діє так. У нас є півгодини тет-а-тет без запису один раз. Офіційно я не зможу це ніяк використовувати. Рівно через 20 хвилин автоматика поверне все як було. Я відзначив, як змінився її тон, з нього повністю зникло почуття переваги. Я розповім тобі все, як є, а потім ти сам вирішиш сказати, де арсенал чи ні. Вона знову сіла навпроти. Ця планета матеріалізує наші страхи, сказала вона. Знаю, химери. Ні, я не тільки про них, тут оживають усі страхи, будь-які найгірші очікування». Ось і з якою метою ми тут. Уперше, в людства є шанс здобути владу над власними кошмарами. Річ не тільки в принципово новій зброї, якою корпус, звісно, теж зацікавиться. Йдеться про щось глибше, про матеріалізацію думок. Просто метафізика якась. Ми думаємо, це просто фізика і біологія. Річ у тім, що химери – це вершина айсберга. Вони всього лише буквальне фізичне втілення образів. Найчастіше це дитячі кошмари, як у той хлопець у футболці. Ти бачив його на підлозі? Знаєш, чому він такий величезний? Тому що я була дитиною, коли зустріла його в реальності. І тут він такий, як у моїх дитячих спогадах. Величезний, на три голови вищий. Але, Химера, це просто монстр. Його можна вбити. А коли ти розкажеш нам, де арсенал, ми взагалі палитимемо їх пачками. Інша річ – наші тривоги – Страх перед якимсь лайном, який може звалитися на нас у майбутньому. Так от, тривоги теж матеріалізуються. І ми не розуміємо, як саме. А якщо це ключ до чогось, що людство шукає відколи вийшло з печер? Я, мимоволі, подивився на свою праву руку, яка ще недавно обіцяла мені швидкий розвиток спадкового синдрому, і з якою зараз чомусь усе було добре. Але перебувати вандлик не став. Насправді я твоя боржниця, довірливо сказала вона. Ти той ще фрукт, звісно, і викравши арсенал, завдав мені чимало клопоту. Але до честі тобі ти зумів усе виправити. Якби сталася евакуація, мене б вигнали з корпусу. Із тріском. Офіцер контролю заробляє величезні гроші. Та якщо місія провалена, штрафи такі захмарні, що вона зітхнула. «А знаєш, навіщо в колонії комендант?» Я думав, це початок якогось непристойного жарту і невпевнено похитав головою. Уся ця двоголова система командування данина профспілкам і страховикам. Приватні військові компанії зобов'язані мати в інопланетних місіях незалежного командира, якому, так би мовити, начхати на глобальні завдання. Для нього головне, щоб реальні ризики відповідали заявленим. І це наш комендант. Простіше кажучи, він переймався одним, щоб за три роки тут зіграло в ящик не більше восьми осіб, ну або не набагато більше. Щоб ти розумів, на життя тих вісьмох йому було глибоко насрати. І він знав, що наша місія від самого початку була небезпечніша за категорію А. Навіщо було брехати всім нам? Бо для місії потрібні були 1200 осіб різної статі віку, включно з цивільними, ясна річ. Нам, Гіллю, потрібно було селище, а не гарнізон. І ви привезли нас на заклання? Що за маячня, лейтенанти? Не розчаровуй мене. Тут усе під контролем. Додаткові жертви можливі серед конкістадорів, а не серед цивільних. Серед озброєних хлопців, яким платять за ризик. «Навіть враховуючи те, що ми не розрахували зустріти тут женців, великих жертв серед цивільних можна уникнути за однієї умови». Вона замовкла. І, звісно ж, ця пауза призначалася для мого питання. «За якої?» – покірно запитав я. «Нам потрібен надзвичайний арсенал. Ніхто ніколи не мав такої досконалої зброї, як ця». Усе, що треба, це роздати його підготовленим хлопцям, витрати соплі і виконувати свою роботу. Ти знаєш, що там? Би казали, ніхто не знає. По-перше, мене ти, по-друге, я брехала. Брехала? Подумай сам, що було б зі мною, якби Арсенал контролював наш тюлень-комендант? Це підло. Зате зараз я чесно з тобою на 100%. В арсеналі Свеа синтез ядерна зброя, гвинтівки Шива, чув про такі. І стільки боєприпасів, що можна спалити пів планети. Це все пояснювало. Синтез ядерна гвинтівка системи Шива стріляє в буквальному розумінні крихітним сонцем. Уся її божевільна сила вміщена в невеликій горошині речовини під назвою дейтеридлітію. Коли натискаєш на спуск, Горошина миттєво розігрівається до 100 мільйонів градусів і починає стискатися так швидко і сильно, що в ній процес ядерного синтезу, як у середині зірки. Зі ствола Шиви вилітає такий собі шматочок пекла, і там, куди він влучає, в радіусі двох метрів згоряє все органічне. Фактично це мініатюрний термоядерний вибух. Одним пострілом Шива здатна випорувати залізобетонну конструкцію завбільшки з холодильник. Я бачив випробування в новинах. Дрібних тварин, як от женців, можна було б палити сотнями, маючи лише одну таку гвинтівку, одну. Арсенал Шив перетворив би нашу колонію в неприступну фортецю. Мої роздуми перервало клацання замка. Увійшла ота дівчина з кавою. Цього разу напій був з молоком. Як я й просив. Думав Вандлик, вижене її, чи принаймні гаркне, щоб та поквапилася. Але ні. Я взяв стаканчик. Куштувати не хотілося. Нехай спершу ця бідуся піде, про всяк випадок. А Вандлик і справді наче чекала, коли я ковтну. Я тримав стаканчик і не пив. Дівча поміялася трохи і вже розвернулася, щоб іти. Аж Вандлик тихим голосом спинила її. «Рядовий! упор лежачи на кулаках, схоже причини для знущань їй не дуже були потрібні. Дівчина слухняно витягнулася в струнку на прямих руках. Вандлик уважно оглянула її позу і знову перевела погляд на мене. "Гіліо, залишилося менше як 15 хвилин. Просто скажи, де арсенал. На неї не звертай уваги, мої бійці німі як каміння". І я мовчав, удаючи, що мені вкрай цікаво дивитися на дівчину, яка витягнулася в планці. Буду відверта, лейтенанти. Те, що з комендантом стався нещасний випадок, на двох останніх словах вона наголосила. Особисто мене позбавило від цілого шатла проблем. Здоровеного такого шатла неприємності. Раз! Я здригнувся. І різке раз! Вона гаркнула на адресу дівчини Куткістадора, і та слухняно віджалася. Казати, два офіцерка контролю не стало. І, чесно кажучи, продовжила Ванлик, тільки я одна з усієї колонії схильна вбачати в цьому нещасному випадку щось більше, ніж збіг обставин. Я й далі не зводив погляду з дівчини. Було видно, що всі позиції, спершись на кулаки і витягнувшись у струнку, їй важко. Навіть дихання пришвидшилося. Ванлик підвелася і пройшлася туди-сюди кімнатою. «Два!» – гаркнула вона. Я знову сіпнувся. Дівчина ще раз віджалася. Зі мною Ванлик говорила в тій манері, що трохи присипляє, тому кожен її вигук звучав як удар батога. «Найголовніше, що я тебе розумію. Розумію твої мотиви. Особисто я вчинила б так само». Із арсеналом, і з цим тюленом у генеральських погонах – три!» Дівчина віджалася і знову завмерла. «Іще десять хвилин, Гіллю, і автоматика відновить спостереження, і я не зможу говорити з тобою відверто і прямо!» З цими словами Вандлик критично оглянула стійку бідної дівчини.